Та невже ж це можливе? Невже для нас, розділених так многими могилами, є якісь побачення? Ні, не вірю. А понад ті могили пливе рікою одно велике неперервне страждання і мучить нас. До побачення, серце. Приходь, приходь. Що врятувалося, переходячи через стільки могил, що лишилося живе в наших серцях по сількох руїнах? Нехай живе, нехай надіється. Та ні, мабуть, не для нас надія.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 Чи, може, знов доля викинула тебе в широкий світ, у сибірські тундри, в китайські брудні предмістя, вкинула в болото і грається тобою, як забурканою попсованою забавкою, поки не кине десь на смітнику, голубучко моя?» «Дете, отзовися, нехай усю новорічну годину, хоч дух твій приплине через мою хату і торкне мене своїм крилом, нехай його подих донесе хвилю дійсного широкого многостраждущого життя в моє слимакове, паперове та негідне існування. Може, і я прокинуся, і я стрясу з себе ті пута і рвнуся до нового життя. Та шо це я? Три чверті на дванадцяту. Господи, я сиджу над цим листом і весь замочив його сльозами».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 «Розчарування!» «Дзінь, дзінь, дзінь!» «Дзвоник у передпокої!» «Всю пору!» «Що це таке?» «Телеграма!» «Івась, мабуть, уже спить!» «Та ні, чую, відмикає!» «Якийсь гомінь! Що це? Хто це? До мене в таку пору кроки в салоні?» «Це ти, Івасю?» «Я прошу пана!» «Ти ще не спав?» «Ні, прошу пана, читав досі!» «Що там таке?» Якась пані в покою конче хоче бачитися з паном. Пані, стара, молода, не знаю, завильонована. Я перепрошав, не хотіла йти. Скинула футро, там холодно, а вона сидить у такій легкій сукні, червоній, з білими цятками. Проси.